Assalamu alajkum wa rahmatullahi wa je što bismo danas, nema, videti se sobrati tako god da inshallah sa nekoliko nasihata našu uvaženi hendija Halimatić koji je inače imam po manje sezonaj neki ne znam. Nego da uzimamo njegov vremenos i iskoristimo priliku da se za falin prije svega njemu, njemu, nakon toga svima njima koji su došli zajedno sa njimi zijaratili nas, posjetili nas vime naših džemata, molim Allah subhanu wa ta'ala, da ih nagradi za svaku sekundu koju si potrošili na ovom kutu, dakle na kutu, manji, bari, bari, manji, ovasto kada ljudima je potrebna obostrana samo posjećivanje peta zavod i od onih koji imaju najviše stepene kada lav na sudnjem danu su onih koji se posjećivali davana subhanahu wa taala bratu i sestre ovaj izazit to brz tempo života onemogućuje ljudima da održavaju ovu jako bitnu oblastu i sanu, to je posjećivanje. Pa je isključeno ne samo posjećivanje poznanika, nego posjećivanje rodbine. Toliko je dakle život učinio ili odradio svoje, Dunjaluk odradio svoje planove da ljudi su postali izrazito hladni. Znači, ne zato što je decembra, što je niske temperature, nego zato što je u srcu vladno. Blago onom kojom Allah subhanahu wa ta'ala otvori srce, jučini da mu srcu bude toplo. A to će biti onda kad Allah zavoli svoga roba. Kaže Muhammed sallahu alaihi wa sallam iskod imama Buhari i muslima, kada Allah zavoli svoga roba, on dozove džibrila. Zavolio sam tog i tog, pa ga zavoli I onda Džibriil Meleke i kaže Allah je zavolio tog to tog, zavolite ga i vi. Pa ga zavole meleki i bude mu spušten kabu na zemlju. Znači bude je prihvaćen kod stvorenja. U komentaru ajeta iz sure Merijem, uh, in oveh na amano, u aminu salihad, rahmanu vudda, oni koji vjeruju i rade dobra djela, Allah će dati da budu voljeni. Kaže imam... Herab Imhajan, Ahmetullah je poznati Tabi'in, kaže kad čovjek prione svojim srcem ka Allah, Allah da da srca dobri ljudi na zemlji prionu njemu. Zavole ga i pokažu milost prema njemu. Znači da bi ljudi imali međusobnu ljubav na ovom svijetu. Potrebno je da im Allah da svoju milost. Da im Allah dao svoju ljubav, treba da vjeruju i da rade dobro. I zbog toga su ashabi, radi Allahom mračov i sestre, kad se sretnu i razdvoje. Učili jedni drugima suru vel' asr. Bismillahirrahmanirrahim vel' asr. Inner insana lepih osr. Tako mi vremena. Svaki insan je gubitnik. Ile lezina amanu u amiru salihaat, osim onih koji vjeruju i rade dobro, vata vlasa obil haq, vata vlasa obil I jedni drugima savjetuju dobro, istinu. I jedni drugima savjetuju sabun. Jer ona je ko misli da živi istinu, da radi po njoj, mora da ima sabra. Jer će braćo i sest sa trpjeti ogromne izazove, zijeće na iskušenje. Zbog toga je međusobno posjećivanje u ovom vremenu jako bitno. Znači, naša poslata je planirana na Berlinu već dugo. Mi smo sa vašim ovim predstavnikom, Dževadom, Dugo razgovara dođemo i nas 10 se odlučilo i šestoro od dece dođemo da se malo ovako vidimo i da se obiđemo. Dakle braćo, to je dakle poticajnik, mi drugi nema poticaja. Dakle materijalni da tražimo neke organizacije ja dok kada leci dođe. Dosta da se obiđemo, da se vidimo, da su poznamo i da malo malo ovako progovorimo i da se družimo. Oledžala da nagradi one koji su došli i one i one, one kojima se dođe. Pam. Ja naše čovek govori on kaže imalo se kome doći pa se došlo. A ima i kod pa došao. Tako, handula, tako, hafizem. Osvada nagrada. Braćo i sestre, tema mojeg predavanja danas je najefdalniji ibadet. Koji je to najbolji ibadet koji rob može da radi na ovom svijetu? Jer važnost najefdalnijeg ibadeta braćo i sestre poprima na snazi Pogotovo kad se uzme u obzir da je naš život veoma kratak. Svaki naš udisaj ili izdisaj na ovom svijetu, u na vrijeme koje teče kod Allaha i u odnosu na vrijeme na budućem svijetu, je beznačajan kratak. I zato je zaista šteta, propast, da insan bilo što od svog vremena troši u nečem što je beskorisno. Kaže ima i Lukaim, kada bi čovjek radio nešto što je dobro, a pritom ostavio nešto što je mnogo bolje, bio bi gubitnik. Ojeti ovu. Šta reći kad čovjek radi nešto što je beskorisno, a šta te reći kad čovjek radi nešto što je štetno. Znači naš život je jako kratak. Termina je puno. Dunjalo peste... Dunjavuk nas je okupirao sa svih strana. Stara Ulema je govorila, sihr Haruta i Maruta je bio da rastavi muža od žene, ženu od muža. A sihr Dunjavuka je da rastavi čovjeka od Allaha. Pa to obraću. Sihr Dunjavuka je da rastavi čovjeka od Allaha. I pogledajte, koliko god čovjek mislio da mu je ova tehnika omogućila ljepši i lakši život, čovjek je izgubio rezet življenja užita življenja. Ovojte, brać, naši stari su živjeli sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa hajvanima, sa stokom, sa konjima, sa kravama, pa je sa onim konjom stigao dobiđe svaku odivu u susjednom selu, decimo. I dalje. I danas ovako dobri luksudnim autima nemoj vremena sestru dobiđemo, tetku dobiđemo. Dakle, imamo sve što nam treba za život, ali smo izgubili lezet života. Imamo jako dobri vrsta jela, ali smo izgubili lezet u tom u tom, dakle, jeluj jelu piću. Dakle, šta je to najevdalniji, najbolji ibadet na koji treba da se skoncentrišemo, da bi život bio uspješan i da bismo mirno kada Laha subhanom ta sutra sad i rekli Gospodin, usprednismo da, da ti polažemo račun. U osnovi, bračom i sestre, manje više, svi smo čuli da svako djelo koje hoćeva da nam Allah u Kabul mora da ima dva temelja. Prvi temelj da tijelo bude radi Allaha. Sve što radimo i da ga vežemo za budući svijet, za sevap, za, Allah, za Allaha, za ibadet, ono mora da bude u ime Allaha. Znači, ako klanjaš, klanja u ime Allah. Ako postiš, posti ime Allah. Ako si podijelio sa dlaku, rad radi Allaha. Ako si nazvao rođaka, rad je radi Allaha. Sve što uradiš radi Allaha, to ima vrijednost kod Allaha. Sve što se uradio da te ljudi hvale, gotovo je. Ostaje samo kod ljudi. A ljudi nekada mogu da budu jako teški, neugodni, nesmotreni, neprijatelji i tako dalje. Dakle, blago onom ko kad radi, nešto radi ga radi Allah, subhanahu wa ta'ala. I druga stvar, to što radi radi Allah, da ga uradi kako nas je podučio onaj ko je pojasnio Kur'an, Muhammed s.a.b. da ga uradi kako nas je on tome podučio. Znači ako recimo namaz, podne namaz, ima deset rekaata recimo, ne može imati više nimanje. Ne može faz šest rekaata, moraš četiri. Sa stajanjem, učenje na stajanju, sa rukuvom, sa slijedima srčdama, sjedenje i salam. Mora to da bude. Ne može pravjeti namaz kutih hoćeš. Već tako nas je područio Muhammed Salam da volio To je uvijet... To su dva osnovna uvjeta Allah subhanahu wa ta'a privati o djelom. E, na osnovu ta dva uvjeta, ljudi se vraćaju djele i sestre na četiri kategorije. Najbolja kategorija ljudi je ona koja kad nešto radi, radi radi Allaha i kako nas je Muhammed poluči sr.a. to je najbolja kategorija ljudi. Suprotno njima, najgora kategorija je ona koja niti radi radi Allaha, Niti kako je Mohamed Salao Ali Salao to ostane. To je druga kategorija, najopasnija kategorija ljudi. Dakle, najgora kategorija ljudi. Treća kategorija ljudi je ona koja je iskrena u svom radu, ali ne radi po sunetu. Ne zna kako ispravno. To su stara olema nazivala pobožnjaci džahili. Jer braćo, inače, stara olema govorila najopasnije dvije kategorije za umet su pokvareni učenjaci i džahili pobožnjaci. Neuki džahil. On voli vjerut, ali je neuk. I onda objede svijet u propasta. Onaj drugi zna, vrlo vješt, dobar govornik i sve, ali pokvari ljude ponašanje. I tako dalje, pokvaren dakle. Dvije kategorije koje čuliš ovaj umet. To su učenjak koji je pokvaren i pobožnja koje neuk. Dakle, treća kategorija ljudi koji su iskreni, ali nemaju znanja. Rade, dakle, u neznanju. A voli Allah, jer I četvrta kategorija su ljudi čeja su djela ispravna u smislu kako radi Muhammed sallahu alaihi, ali nemaju iskrenosti. Radi to se pretvara ljudima. I to je Kur'an dosta mjesta osudio. E shodno ovoj podjeli Dolazimo do teme, braćo i sestre, koja je to koji je to najendalni najbolji ibadet. Islamska olema oko toga dugo polemisala. Bodila rastvari. Šta je to najbolji ibadet kojem treba rob da se predah? Imamo tim ukajim, beto sabroidon sou deu. I došao je sa četiri poznata mišljenja koja su braćo i sese nama jako korisna i ono se nam služe ove teme o predavanja, o predavanja danas. Prva kategorija su oni ljudi, učenjaci i pogoržnjaci koji su rekli najbolji ibadet je onaj koji je najtežiji za tijelo. Gledajte ovo. Znači, to su oni što mi zovemo žešće, koji vide najbolje I Ispoljavanje vjere Allahu ono što je najteže. Smatra da je Allahu najdraže kad radju nešto što je najteže za vjeru. I u svemu što rade pokušavaju da daju maksimum. I konstantno smatraju da je umoriti tijelo na tom putu, posebno Allahu Subhanahu wa ta'ala drago. To je dakle prva kategorija kategorija ljudi. Druga kategorija je ona koja kaže najbolji i badet je Kad čovjek u potpunosti ostavi dunjalu, u potpunosti, i samo se preda ibadetu Allah, bilo učenjem dova, bilo postom, bilo klanjanjem, samo dakle isključivo sve drugo ostavi od sebe. Jednostavno, njega dunjalu Oni kažu to je najbolji ibadet. I to je istinski pokazatelj da se ti ostaneš na tvojeg gospodara. Ovo druga kategorija. Prvo je ona koja kaže najbolji ibadet je onaj koji je najteži tijelu. da se čovjek najviše umori. Recimo kad je ljeto, ima da pucaš od, od, od žege na postu, a nevoj da pokvariš post. Pa makar ne umru. Dakle, druga kategorija kaže najbolji ibadet je onaj da čovjek u potpunosti račni sa dunjalukom. Ništa sa dunjalukom nema. Sve ostane. Samo se preda, A nakon kad la, Kako to je vlasna? On nam je obećao ovaj obskrdu i on nas prati isto kao što nas prati Edžel. Taj rok treba da, da... Normalno, ova kategorija, braćo ni ima raznih, raznih kategorija. Ova, ova, ova druga skupina koja kaže treba ostaviti Dunjalop. oni koji u tom ostaviti Dunjalop kažu dovoljati da, da, da, da radimo samo farzove, nečem da kvaljamo, recimo, na file i samo se posvetimo, dakle, zikivu. Ima oni koji kažu, treba osvarzove i na file, i onda smajiti neke druge oblasti, i također, razne kategorije, ali u biti, oni koji kažu, ostajemo dunjavog. Držimo se samo onoga, što isključivo zovemo ibadet. I to tako, ništa, ništa drugo. Treća kategorija, treća kategorija, je ona, braćo, koja kaže, najbolji ibadet je onaj, kada od tebe imaju koristi drugi ljudi. Stvorena. Jer resursa Allahu alejhi ve sellem rekao ahabu e nasi ila Allah an fauhu nas. Najdraži čovjek Allahove onaj koji je najkorisniji ljudje. Da to. Ali što sam nik brzo sam što sam nik salallahu koji je najkorisniji ljud. Zatim poziva na dobro. Na hajed na uputu Ima će nagradu kao i oni koji ga na to je budu slijedili. S tim da se njemu ni malo neće od njegove nagrade umanjiti. Zatim hadis kada je rekao Ali radijalahu anhu, alija, da Allah samo jednog čovjeka tvojim svevom uputna pravi put bolje Nego da imaš dunjalu i sve što je na njemu. Znači oni kažu nam jasne dokaze iz hadisa da je najdraži čovjek Allahu onaj koji koristi drugi. Kad radiš djelo koje je korisno drugima. U tu svrhu, dakle, spomenju se i razne druge predaje. I od predaja prijašnjih naroda. Znači, treća kategorija kaže, najbolji ibadet je da budeš koristan drugim ljudima. radi Allaha i također. Četvrta kategorija kaže, i navode udešli još poznatni hadis, zaista učenjak. Njemu čini istifad, Sve što je na nebesima i na zemlji. Pa čak što je i ona ovaj ptica u moru i mrav u solsko ništa. Ali smo sam nikad sa sa. sve ne volio da se. Sve te govore da je njihov dakle argument, da je njihov, njihov stav dosta, dosta jav. I četvrta kategorija volja kaže u. najbolji ibadet je onaj koji kad god ga uradiš ti si u Allahovo zadovoljstvo. Kažu, taj ibadet, on nije jedan, nije jedna vrsta, nego ima ga razni vrsta i ne veže se samo za jedno vrijeme, nego za razna vremena. Tako da nekada je najebdalniji ibadet klanjati. Nekada pomoći komšina, nekada udjelite sa japo, nekada postite, nekada zikirite i tako dalje. Kažu, to je dakle stvar koja nije statična, nego se mijenja od... Ovisno o vremenu i okolnostima. I tu su najvelji, braćo i sestre, jako puno primjera. Ova četvrta kategorija. Ivan Lukajin kaže da je ova četvrta kategorija upravo. I kaže ovako, najvjedniji i bade za mladića koji uzrasta je da traži nauku. Da. Za njega je to najpreći, najbolji i bade. Da sazruje intelektualno i manski, da može doko ištava kasnije drugim. Najevdaljniji ibadet u vrijeme namaz, u vrijeme ezana je ostaviti se i klanjati. Pa neka to ovo. Nekad dođe vata pa Fendija, kad završi klanje, je preće da zikriš poslije namaz da učim Kur'an. Preće da zikriš poslije namaz ovaj To radi Mohamed sa ovo, da, da, da se vatnije Kur'an učiti. On je rekao stop, učimo Kur'an doma poslije namaz. Ne, on bi zikrio prvo. Dakle, najvrednije kad se začuje ezan je šta? osta i posloje, sad je treba da se, da se klanja. Najvrijednije kad je vrijeme, dakle, u njih pet namazaje, namaz stanjati. Najvrijednije kad se suočiš sa izazovima i vidiš da neko potreban, da je u nužbi, da mu treba pomoći potrebno. Da ne se to uraditi. Čovjek nije obavio hač, ima mogućnosti, sve drugo je otprilike olakšano. Najbolji je i baviti da obavio hač. Mladić u iskušenjima izrazovi, ima moguće da soženi, najbolji i badlja soženi. Zatim, navode razne druge situacije i navodi iz osnovog e, Ulema i Lukaim, kaže došao čovjek u gost, ovo je dobro želada, došao čovjek u gost i on razmišlja, bili klanjalo na filu da počasti gosta. Šta biti u radim? A uh. ti? Sada te? Kako je? Masafira. To isto, dobro? je isti da tako? kao primjer braćo i sestre slučaj Đurejđa u božnjaka kog je njegova majka dozvala dozivala a on bio u namazu. U dobrojom namazu. Dozvala ga majka i on razmišlja, Bože, da li ti ili majka. I nastavi kanjete. Dakle, uzo odabrao Pa drugi dan, doziva ga majka, on ponovo, Bože, a on se potrebio na namaz. Bože, ti ili majka? Pa nastavi kanjete. I tako se nekoliko puta desilo i majka ga prokljuje. Kaže, da Bog da ubro, dok ne vidiš lice bludice, prostitute ja da ga sam ti nekim. Ali, kao, dokaz, kao uh, za dokaz, pozivaju se s ovo predaj da je trebao da se odazove majke. Znači, došli gosti, on kaže, vi se to da imamo čajan svoje tamo noćne namaze. Ne, preće dočekati gosti. Dakle, kaže imam i ima, u timu Kajmson o Najbolji i vadet je onaj koji kad ga izvršiš u tom trenutku Izasvosi pod Allaha najveće zadovoljstvo. Ljudi tog ibadeta, kaže on, su ljudi koji ne ograničavaju nikakve forme. Naći kada dođe je vrijeme poziva Allahu u borbu, to je najpreče. Kad dođe je vrijeme poziva traže nauke, to je najpreče. Kad dođe vrijeme poziva djeljenja sadake, to je najpreče. Kad dođe je vrijeme poziva pomaganja sirotim, to je najpreče i tako dalje. Njih ne ograničavaju forme njih ne, ne, ne, ne uličavaju određeni sistemi. Da vas imate različnih sve pokrete, oni su svojih srednice odredili i tačno način odlačenja. Tačno. I tačno koliko smijed ima bradu, koliko novu, koliko kratko. I tačno se ogleda prvrma pr pr slobna krešenju. Šen se tako odlači i jači tako. Takva moja brada moja će bude tako. Takva moja kapa moja će bude tako. Nema tu i samo. Dakle, najbolji ibadrat je onaj koji u datom trenutku I zaziva kod Allaha najveće zadovoljstvo. Znam je što čovjek se uh, uguši u problemima, u mukama, u bolovima, u dugovima, a mi recimo se smijemo, panjamo, razgovaramo, igramo se, jađu braćo, mola Allahu na filu. Šta je preće da dakle, panjamo to čovjeku? Povnemo čovjeku. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala braćo ovom umetu. Ma gdje da se on nalazi. Ma gdje da ljudi življaju? Sakom je čovjeku otvorio vrat, otvorio mogućnost da tu gdje živi zaradićenete. I to je posebna blagovat ove vjerine. Da Allah subhanahu wa ta'ala, sakom insanu, povijete vraću, Ebu Džel, gleda u lice poslanika, sada na ovu reću, sada njegovu Ebu Leheb. Gledaju u lice poslanika. Ali Allah im nije odredio da prihvate Islam. A žive tu u Mekih Krakave, gledaju poslanika, gledaju, gledaju Kavu. Koliko ljudi, recimo u Berlinu, privatista. U Parizu, privatista. U Frankutu, privatista. Daleko od Meke, daleko od poslanika Muhamada, salamu alaih vajasalama. Jednostavno, Allah subhanahu wa ta'ala nije ovu vjeru ograničio na naciju, na prostor, na vrijeme. Ono dakle, to je univerzal, to je, to je vjera globalizma, vraću, koja pokriva čitar svijet u svim vremenima, na svim mjestima. Što znači, Da iz ovoga, braćo i sestri, ciljimo posebnu korist fajbu. Koja nam govori o nimetu Allaha subhanahu wa ta'ala da gdje god da smo možemo da zaradimo njegovo zadovoljstvo i njegov ženet. Dakle, oni koji vjeruju i rade dobro, Allah će dati da budu uvoljeni. Imam Ibn-Lukajim, ali ja vam u svojoj knjizi Medarju sa Alikim Seppeli doma putovanja ka Allahu kaže da moj intencije reke volih ko bude praktikovao svakog jutro između suba i fajza da četiri puta izgovori ya halu yakum la ilaha illa Allah ćemo dati da mu srce bude živo to znači da srce reaguje braće i sestre kad čuje ajet kad čuje hadis proajte nas Saki puta, recimo kad čujemo hudbu, petko, ili neki ders od imama, od raznih predavača koji čujemo putem interneta, putem uživo nije, nije bitno, koliko zaista kao vjernici razmišljamo, je sada čuo sam nešto novo, to moram da primjenju u praksi. Koliko koristimo priliku, domo što naučimo vjeri, kažemo to mora da bude sada nova faza mog implementiranja vjere. I da saki, recimo petak, kažeš sebi, Ovaj petak, ovo sam dodao sebi. Naravni petak, ovo sam dodao sebi. Velika opasnost po naše žematije, po, na, po naš žemat s nas i mame, što svaki petak smo u istom krugu, brać. Ne idemo prema gore. Jo onda nam dođe faza, dođe vrijeme, kad jednostavno džavnju pretvorimo u, u šale, u pričanje razni zanimljivih snješnjih priča i tako dalje, ogolimo je od i vadeta. A kada uđete u džaniju, braćujte, i sesto, braću, ovo dobro, da uđete u džaniju, čovjek odma osjeti imali li u noj i bareta ili nema. Kada odeš u neku familju da je posjetiš, ako odeš vrelog srca, srca koje je puno imana, i kada si pošao, nanijetio si odo da kod one je famine izazovem hajr da progovorim lijepo riječ, da je lijepo posjetim. Onda kad si ušao u tu kuću, hava se mijenja na pozitivno. Ako bila posjetna, još liče će te da bude pozitivno. Ako je bila loša, mi ja se naborim. To je obačno. Kad okreneš telefon, broj da nazoveš nekoga, zamoli Allaha da tvoj poziv izazove dobro tom čovje. Zamoli Allaha. Kad tako uradiš, Allah podari bere. Zato kad negdje ide omeđu ljude, sudje, ide omeđu ljude, braću i sestre, zanijetite, odoh da učinim hajde. Ma ko ti ljudi bili? Ma ko bili oni? I kad Allah Subhanova tala zavoli roba, pa ga zavole meleki. Džibridi ostali meleki, dakle stolici nebesa, Allah mu da Kabul na zemlju. A kad Allah zamrazi roba, dozove Džibrila i kaže Džibrile, ja sam ga zamrzio. Zamrzi ga i ti. I onda Džibril dozove Meleke. Allah je zamrzio tog i tog, ja sam ga zamrzio, zamrzite ga i ti. I kaže Allah, Thulme juba u levu el bugdavu filet. Kaže u hadisu, onda mu Allah da da ga stvorenja na zemlji mrze. Zamrze se povajte rači sa naših relacija, naših odnosa. Toh čega toliko među muslimanima trvega, svađa, bilo u braku, bilo u bratstvu, u rodbini, u komšiluku, u mahali, u gradu. Zašto? Zato što je oslavila veza sa Allahom. Kad oslavi veza sa Allahom, ostavi ta ljubav Allah prema robu. Oslavi. I čim nemate ljubav Allaha prema robu, slabi ljubav među ljudima. Te relacije. Toh da bih recimo šovjekom sedimo i smijemo se što nam oprije leđa mi ahova onaj iz te partije, znam ga, ja dobro, pusti ga i tako. Odmah to počne vrać Zašto? Osta bila sa Allahom. Zbog toga jedni koji recimo dolazi u džanje. On kad izađe iz džamije, vraću, i kad ode recimo na nekom skupu, mora da se primijeti u pozitivnom. Dojde u džamiju. Da on drugačije od drugi ljudi, Mora da se primijeti. Jer Allah subhanahu wa ta'ala osobi koja kaže obavlja namaz Predajemo ocele pa se navodi daje mu deset korist i do stoji da mu kaže vedrinu i svježe lice i kad se pojavi među ljude on tu vedrinu na njih isliva. stoga najbolji ivadet je onaj ivadet koji kad ga uradimo, u tom trenu, Allah to najviše voli od da uradimo. Ne nešto drugo. Blagovno, braću, povore su. Zbog toga, dovolili ste hapi za hvala Allahu. Ne znaš da čitaš Quran, najpreče je kaj. Oćemo arfove hapi, zruči na sarfo. Oćemo zavolimo, Allah hov govor da ga čitamo, da se Allah hov razgovara. Braću, čovjek kad kaja namaz, često puta kod nas, kad prevodimo riječ namaz, salat, I kod nas prevode kao, recimo, muslimanska molitva. Tako to govori. Normalno drugačaj peško i prevesti. Ali u biti, braćo i sestre, namaz nije samo molitva. Molitva u namazu je samo dio. Jedan mali dio. Ubiti osoba kad uči Kur'an u namazu, ona uči razne, raznaka zivanja Allaha iz Kur'ana. Recimo, osoba uči suru Lidah i koja govori... O adetu Qurayshja da trguju eti zin. Osoba da uči suru Al-Fil, ta kako ta na Rabbu kida اصحاب الفيل. Gubri vojnom vojnom pohodu nevjernika sa slonom da polu šekav. Osoba da uči sura Tabataida Abi Lahab wa Tab, uči suru Koyoy, se spomine Amidža poslanikosa koji Koye. kao nevjernik završio. I tako dalje. Da je to molitva, to nije molitva. To nije dola. To je jedna Bratšo, namaz je razgovor s Allahom, gdje rob uzima konsultacije, gdje se rob prisjeća onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala iznio o prijašnjim narodima i o propisima u svojoj knjizi, da bude i sam. Zato kad sam s takvim ubjeđenjem pristupi namazu, namaz njegov mora da bude, braćo, bolji, da ga učini bolji, ne može da prije namaz, mijenja ga na boli. Su sve da ugovorili, ako te namaz nije odvratio od, I navratio, od zla i navratio na dobro, onda ga nisi klanjao ispravno. I na salat ten han fahšaju je munker, jer namaz odvraća od razvrata i od Stoga, braćo i sestre, trudite se da, či, da, da radimo i badete na način koji će Allah subhanu wa ta'ala biti najse dogodni še radosti za nas izlijevati. Koliko, recimo, ljudi polomi odnose sa otcem, sa majkom, da bi nešto drugo uradio, što isto tako i varet, ali eto, drago me će to ljudi da mu pohvale drugi, ja ranim njegov. Koliko je ljudi prekreši i varet dobročinista prema roditelju da uradio činista nekome drugome. Ne može. Ima sve preče od prečeva i braća i sestra. I zbog toga je bitno da vjernik zalije svoje srce ovom ovom hodom imana. Šta je to najpreče što mi moramo da radimo? Bog toga Allah subhanu wa ta'ala, braćo, obećava svoju ljubav onome ko uzvjeruje. Ko radi dobro. I prvo suje asr, ko to dobro kazuje drugome i na tom putu ima sabore. Ja molim Allah subhanu wa ta'ala, braćo, sveselam, podari hajra i beričata. Volim Allah da je spolone, da vas polone, ste već osnovali džemat, da budete svjesni, da trebate sebi da pripremite nešto gdje ćete planirati svoj život na druge staze. Pročuvao Jakubi, vi živite ovdje, sad ste najpreći sami sebi, pametite ovo. To je velika stvar koju mi, bošnjaci, moramo da razumijem. Jer smo, većina nas koji smo tamo odrasli, dobro vezani za one krajeve. Ali je realnost, mi živimo ovdje. Naša djeca žive ovdje, rastu ovdje. I ubiti biti samo će nas nužda vratiti tamo. Zato, planirajte sebi, braćo i sestre, da svoju energiju, svoj imetak, svoje sposobnosti prije svega uložite ovdje napravite sebi nešto, jer zaista moćno se okupljate, da učite o svojoj vjeri, tradiciji, kulturi i da kroz to čuvate generacije. To je jako bitna strana. To su mnogi, mnogi druge skupine muslimana ovdje svatile prije nas, i Arapi, i Turci, i Pakistanci, i ostali, i sredi su braćov izbjeli jako lijepe centre, u kojima njihov svijet sve kategorije dakle, uzrasta, od stariji do najmanji, imaju ono što im trebao vidjeti. Te volimo Allah subhanahu wa pa ta' da spolune, da ih podari beričak u vašem džematu, u vašem hafisu, u vašim aktivistima koji se bore. Molim Allah subhanahu wa ta' da ovo bude jedan, jed, jed, jed, jedan džemat, svi ljudi uče ono što je dobro, ovoga je onoga svijeta. Alhamdul Rabbina ar-e-min, wa barat ala ala ala ala ala